Căderea Din nou Frimituri pe coaja albă de hârtie Din nou moartea târându-și trupul prin albia lunii Privită ca renunțarea, umbra sa apare O năframă voivodală La durere însă se participă fără zgârcenii, nu e așa? Din tot sufletul Cum nu mai voi nici și știu să o facă La vreme de beții și de nuntă Vin toate deodată neamuri și scroafe până și judecățile au modul lor elegant de a-și da rama pe față sigur fiecare ei se va dări numai atât cât a înțeles după sunetul inimii sale de javel, cât a adunat și cât a iubit zbaterea trecerea înălțarea pe sânii lumii pe propriile brațe pe fața tuturor celor ce nu au contenit a contempla nepăsători în tăcere căderea Și apoi încât pâine Să te preschim tu, Doamne Când viața aici Nici vine, nici moartă milă pihană ca o pasăre plânge În mâna vânătorilor ei O haită de lupi Cât o mie de săvi Îmi alergă prin sânge